Злодій, дядька затримали чи впіймали, Дядька в сільраду екскортували, Дядька повчали і докоряли. Як вам, дядьку, не ай-яй-яй, Красти на полі свій урожай? У кого ви крали? Ви крали в себе? Теж просто сором красти свій пруд. Дядько понуротім'я теребив І смакував махру, Дядько кліпав товстими віями, Важко дивитися в очі ганьби, Важко йому із домашніми мріями Враз осягнуть парадокси доби. Та воно так у кулак кахикав, Красти погано, куди вже гірш. Рвися з горлянки свавільним криком Мій неслухняний вірш. Чому він злодій? З якої речі? Чому він красти пішов своє? Давить той клунок мені на плечі, Сорому серце мені плює. Дядька я вбити з невагою мушу, Тільки ж у грудях клекоче гроза. Хто обікрав і обскуб його душу? Хто його совісті руки зв'язав? Де вони ті відгодовані, сірі, Недорікуваті демагоги і брехуни, Що в'язи скрутили дядькові вірі, Пробираючись в крісла і чини? Їх би заграти, їх би до суду, їх би до карцеру за розбій, доказів мало, доказом будуть лантухи вкрадені, вір і надії.